ni la 6.3 de la FM, també per Internet o per la TDT. Ja saps que pots estar en contacte amb el programa a través de la nostra web núvoldefum.bblockspot.com o a través del Facebook a facebook.com/núvol defum. Doncs Una setmana més ens disposem a passar una hora, descobrint bona música ambient, experimental, minimalista. Aquí a Radio Mollet, com sempre el teu programa Núvol de Fum. I avui el núvol de fum bé carregat de molta aigua, ja que el dediquem a la sèrie de publicacions de discurs conceptuals titulada Reign, que des de 2003 publica el ja prou conegut per nosaltres net label nord-americà Webet Han Records. A més a més, el programa d'avui ens ajudarà a descobrir quatre dels projectes musicals del seu creador, Sipi Magdil, de la mà de les seves composicions per a aquesta sèrie. Comencem al principi, explicant que Reign és una sèrie de discos conceptuals editada, com ja hem comentat, per Hand Records. Cada un d'aquests discos consta d'una sola composició de llarg format al voltant d'una hora de duració, ideal per una escolta tranquil·la mentre es medita, s'escriu o simplement per anar a dormir? Aquestes peces acostumen a ser paisatges sonors minimalistes amb motius sonors que es repeteixen cíclicament més que progressivament per tal d'induir aquests estats de relaxament. Avui a Núvol de Fum escoltarem extractes de quatre d'aquestes publicacions signades, com us deia, pel creador del segell de Webetham Records, Cipi Magdil, sota diferents dels seus molts projectes. Comencem... Com no pot ser d'una altra manera, amb la primera publicació de la sèrie, amb el projecte anomenat Saluki Regicide, això és doncs Rain One. Doncs així sona Rain U de Saluki Regisait, un dels molts projectes de Sipi MacDill. Hem escoltat un extracte d'aquesta peça de 72 minuts, la primera de la sèrie Rain de Webethan Records. que els discos de la sèrie Reign consten d'una sola peça de llarga duració amb composicions cícliques i minimalistes. Una altra de les peculiaritats de Reign és que només s'accepten tres publicacions per artista amb els títols de Reign 1, 2 i 3 i que, per tant, les opcions de publicació queden reduïdes a una trilogia per artista o per projecte. Potser aquest és un dels motius que ha portat a Sipi MacDill a tenir tants noms o projectes musicals. I un altre d'aquests projectes és l'anomenat Rolling Golf Symphonet, que s'estrenava a la sèrie Drain amb un treball hipnòtic basat en la percussió, un massatge sonor rítmic de 74 minuts que ens acompanya a través d'un paisatge forestal plujós que podem percebre de fons. Escoltem, doncs, també un fragment d'aquest Rain 1 de Rolling Colf Sinfonet. Mòtica i minimalista, sempre igual però en constant canvi, és la primera contribució de Rolling Colph Symphonet a la sèrie de publicacions de llarg format Rain, publicada per Webeth Hand Records. Sipi MacDill és l'artista que hi ha darrere, tant del disc com del Segell, des de Massachusetts. Porta des de l'any 2003 publicant música sota diferents noms, com Saluki Regisai, amb el qual obríem el programa, Rolling Call Symphonete, que acabem d'escoltar, Ice Will Kayser, Digit Nestan, Drone Wallah, robot magicians tri helicòpter o el que escoltarem a continuació a psychic crows nest La música d'aquest projecte, Akashic Crows Nest, es caracteritza sobretot per l'ús de sintetitzadors d'imatge que transformen imatges en so per a produir la majoria d'elements sonors de les seves composicions. Així, doncs, són sons electrònics, peculiars, que sovint assoleixen certa musicalitat a partir de coincidències pel que és, d'alguna forma, algun tipus de música generativa. cultem doncs també un extracte de la primera contribució a la sèrie Reine d'aquest projecte de Sippie MacDill, Acacia Crow's Nest, publicada l'any 2004. Doncs així sona aquesta peça Rain U de Kashyyyk Crowsnest, aquestes imatges transformades en so a partir de plugins i de tecnologia. Un dels molts projectes de l'artista nord-amèricà Sipi MacDill. I acabarem amb un extracte més de la sèrie Drain i un altre projecte de CP MacDill, l'anomenat Three Helicopter. El primer volum de la trilogia Rain, de Three Helicopter, és una composició de 74 minuts esquitxada de samples de diferents tipus i certs patrons rítmics subtils. En té, com en totes les edicions de la sèrie, aquest esperit hipnòtic que ens indueix a la meditació i ens acompanya mentre dormim o llegim, per exemple. Tancarem el programa d'avui, doncs, amb aquest extracte del REIN-1 del projecte de CP McTeal 3 Helicopter. amb aquest extracte del Rain 1 de Three Helicopter arribem a la fi del programa d'avui, programa número 64 de Núvol de Fum. Avui hem estat repassant aquesta fantàstica sèrie mítica dins del món del NetAudio, aquesta sèrie Reign del segell nord-americà Webethan Records, i espero en una altra ocasió seguir repassant aquestes fantàstiques referències. escoltar la repetició d'aquest programa aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i si no pots accedir als podcasts on trobaràs també tots els enllaços per descarregar i accedir a tota la música a través de la nostra web a us convido a afegir-vos a la pàgina de Facebook del programa a facebook.com barra núvol de fum. i sense més què dir-vos de moment m'acomiado de vosaltres espero que ens tornem a retrobar la setmana que ve aquí a Ràdio Mollet a la propera cita amb el núvol de fum Thank you.